God afton alla Radio Syds-lyssnare. Det här är Pelle Nyström som är tillbaka igen med Metronom och Atlantics Tip Top 10-